Hej och välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Martin Wallén som pratar och jag gör fortfarande praktik här hos Klara Nystrand i St. Pauls församling och fick ta över här nu. Och idag fick jag då ta med mig min kompis. Ja, Pauline Färdow! Och jag pluggar också till präst precis som Martin och har också gjort en del praktiker men inte just här i St. Pauli. Och vi har ju fått en väldigt spännande text just idag. Det är åttonde söndagen efter trefaldighet, och den går så här. Jesus sa det, gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väger bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den, men den port är trång och den väger smal som leder till livet, och det är få som finner den. Vad väcker det här för någonting hos <laughs> dig, Nu har vi ju läst den här texten båda två några gånger. Och det är så otroligt mycket tankar och känslor som kommer. Eh, första gången som jag läste den här texten så funderade jag på var den finns någonstans i själva Matteus evangeliet. Det var min första tanke och det är ju en del ur Bergspredikan. Just det. Mm. Slutet av det. Slutet, precis. Ja. Och det här är liksom Bergspitikan, det är ju Jesus manifest. Liksom. Själva kärnan i hans budskap. Och eh, det här han säger, som jag precis läste upp, är ju själva slutklämmen på det. Det är det sista som han lämnar kvar hos de som lyssnar på honom. Vilket gör att det är otroligt starkt. Liksom. Det, vad är det sista du vill lämna hos dina åhörare? Nästan i princip. Så säger han just de här orden. Mm. Eh, bara det, den tanken... Ja, det är ju rätt stor Och mm. Och det finns alltså två Dörrar då som man, Eller två ja, portar mm. äh, Och det, alltså det, det som jag förrundas Lite över är ju att Jesus Kan ju oftast vara ganska äh, jag menar att det är Öppet Eller att det inte alltid är svart eller vitt Men det här är ju väldigt svart eller vitt Tänker jag mm. äh, och vad gör man med det? Alltså jag, jag tänker då, men vad, vad, vad säger Jesus här egentligen? Eh, då har jag tänkt så här, ja, okej, okay, han säger ett, det finns två vägar där en väg är mer eftersträvansvärd väg än den andra, för den andra är rätt dålig. Mm. Och två, jag har ett val här. Jag kan välja vilken väg jag vill gå. Eh, och tre, det är svårt att hitta den här bra vägen, men det är lätt att hitta den dåliga vägen. Och sen så har jag tänkt på fyra då, att det här med leder till livet och leder till fördervet Och det är det jag menar med att det är en svartvit världsbild, kanske lite. Ja. Var är dina första tankar du, som du läste upp? Ja, precis. Alltså jag försökte liksom upp vad är det som... Vad är det Jesus försöker säga här? Sen är det klart att man får ju jättemånga associationer. Jag tänker på... Man har säkert hört det förut, men så en motorväg där man då åker på en motorväg och har väldigt, ja att det är lätt att fortsätta åka på motorvägen och det, men det är svårare att göra avstickare men att det kanske är avstickarna som, och besluten och valen jag gör i mitt liv som kanske ger någonting eller ger ett djup eller gör något det kanske är svårt men det kanske också att komma vidare på den andra sidan där kan mm. ge mer eller så Du tänker på en, en bildlig tanke kring vägarna? Ja, jag tror det, det var, det var nog det första som mm. första eller andra som dök upp sådär vad, vad tänker du? Jag har haft lite samma tankar som du faktiskt. Och också uh, tänkt på att det är, verkar bara vara en liten skara. Det är få som kommer hitta den här vägen som leder till livet. Just det. Ja, det säger han ju också. Mm. Att det är få som... Exakt. Mm. Inte det känns det exkluderande, tänker jag. Ja, jag tänker mm. att vi kommer lite komma in på det mm. när vi diskuterar kring det här. Mm. Uh, för det kan ju låta som väldigt hårt till en början. Mm. Och också att... Uh, en annan tanke var att det fanns ett före och ett efter innan vi går igenom porten. Just det. Och också den här, det här du säger med fördärv och liv, om de är motsatser de två. Det kanske inte framgår så ja, himla tydligt till en början mm. att de skulle vara det. Nej, um, jag kollade upp det ordet fördärv bara lite sen i kommentarslitteratur. Mm, intressant. Uh, att inte, det verkar inte betyda död eller förgörelse. Utan jag hittade den rätt fin. Den gör sig lite bättre på engelska. Det stod så här. The loss of all that makes existence precious. Alltså förlusten av allt som gör livet dyrbart eller meningsfullt på något mm, sätt. Det väcker ju uh, fler tankar. Ja, um, jag tänker att... Det är som att det saknas det viktiga i livet om det går mot fördärvet. Ja, just det. Precis, för att han säger ju livet, men det är också så här, vad, vad är det? Det är en väldigt intressant fråga. Ja. För man kanske också kommer att tänka på citatet från Johannes evangeliet där Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Just det. Snyggt. <laughs> det är, den tanken hade du säkert också. någonstans där inne. Va, vad tänker du vidare kring det? Det är ju så himla stort när Jesus säger det. Jag är vägen, sanningen och livet. Är Jesus motorvägen då? Nej, Jesus är avstickaren, den smala vägen. Ja, men det kan man ju diskutera. kring. För där säger ju Jesus att han bara är vägen. Och då kan man ju fundera kring om det är den smala vägen som leder till Jesus och som sedan leder till Gud. Mm. Det är inte uppenbart. Nej, det är inte uppenbart. Vad, vad det är liksom. Tack. Mm. Men när man väl hade läst den här, det, det finns ju så många olika kanaler som man kan gå in i texten och något som jag funderade var eh, vad det står i andra översättningar. Och eh, jag har en översättning från Eugenie Peterson som har skrivit The Message eh, på engelska som också finns som översättning på svenska. Uh -huh. Och det ska vara lite mer samtida modernt språk i den här översättningen. Mm. Det så det ska ner. vara exakt samma vers Men med lite annat språk ja. Då står det så här Leta inte efter genvägar till Gud Marknaden svämmar över Av bergsäkra, enkla recept På framgång Som man kan tillämpa när man har tid över Gå inte på det Hur populära de än är Vägen till livet Till Gud Är jobbig man måste alltid akta sig för att inte förlora den ur sikte. Alltså det är spännande med den där boken tycker jag för att det, det får ju helt andra associationer. Eller liksom det, det, det berikar, det gör någonting med en med. det språket. Det är ju fortfarande Bibeln och Nya Testamentet men det är ju skrivet på ett språk som känns lite mer lättillgängligt. Mm. Vad var det första du tänkte när du läste den här texten? Det första är att, alltså jag tycker att den här första raden är bara så bäm, liksom, rakt på sak. Leta inte efter genvägar till Gud. Då blir det som så här, finns det, finns det långa, finns det korta vägar till Gud? Jag, det är på något sätt... <laughs> kan man gå en genväg i skogen? Ja, men eller? exakt det är som orientering, liksom. hur hittar vi till Gud? Och, och då blev det så här att jag kom in på tanken, är det ett stort avstånd mellan mig och Gud? För det går så mycket emot min gudsbild att Gud är den som är allra närmast mig. Och att min relation till Gud är den allra mest självklara på något sätt. Eh, så det var en liten utmaning för dig då? när du tänkte på det eller? Ja, det var min första tanke. Mm. Eller min fråga. Finns det ett mm. avstånd mellan mig och Gud? Och min andra fråga när jag hade läst den här texten som också påminner om ja, ursprungstexten då var om det måste vara svårt och jobbigt att eh, gå vägen till Gud Just det. vad tänker du kring de två frågorna jag tänker att det, det var ju lite det som, som jag och Klara pratade om för två veckor sedan eller som jag som grep tag mig som var jobbigt så här, att det måste vara djupt förankrat i sig själv att, att hitta Jesus, att hitta Gud att det ska vara lite svårt det mm. provocerade mig lite samtidigt som om jag då får återkoppla till Johannes Evanelisk, kanske då. Jag är, jag är sanningen, livet. Eller hur går det? Jag är vägen sanning. jag är vägen sanningen och livet. <laughs> det är många där på samma um, Att på något sätt så, så är, är Gud alltid där, eller det finns alltid en relation. Mm. Men att jag tänker att det här bärsbedeckningen och budskapet som Jesus ger i den här Evaneliska texten. Det kanske handlar om, om någonting mer än så. Alltså mera om kanske levnadssätt. Jag, jag, jag gillar det ändå. Jag tror du är något på spåren där faktiskt. Ja, det jag tänkte komma till var att jag gillar ändå just texten, Alltså att det är lite befrisigt just för att det är en ganska konsist, det är ett konsist budskap. Alltså jag tycker det är ganska lätt att relatera till. Mm. För att det här händer ju hela tiden i sitt liv. Att man känner att... Det finns alltid en enkel väg att gå och det finns alltid en lite svårare väg att gå. och eh, Det är klart lättare att säga än att göra, men det är lätt att vara uppmärksam på att hela tiden reflektera och vara medveten om vilka val i livet jag gör. Ja. Eh, och vilken som kanske är mer efterträmmande och vilken som är mindre, så att säga. Att man alltid tror, gör lite lätt för sig, ja, Det du säger är en tanke som jag också haft, det här, lite åt, åt det hållet vad vi gör. Men det fick mig också att börja tänka på relationen till Gud. Att, att den inte bara går en väg utan den går två vägar. Mm. Att det är en tvåvägsrelation. Just det. Och jag tror den, Ja. För, det, för jag kan inte tänka mig att, att det finns några svårigheter för Gud att komma nära oss. Jag tänker att Gud är allra närmast, närmast oss och har redan sagt ja till oss. Men det bygger även på att vi väljer att säga ja till Gud. Och för att säga ja till Gud så krävs det att vi vågar se andra människor runt omkring oss. Och att vi vågar se oss själva. Just det. Är, det, är det lätt eller svårt? Jag tror att det är det som är <laughs> svårt. <laughs> och där blir relationen till Gud också svår och komplicerad. Just det. För när vi börjar se människor runt omkring oss så måste vi öppna upp våra ögon för alla orättvisor. Och all smärta som finns runt omkring oss. Och när vi ser oss själva så måste vi våga se... Allt som inte är perfekt med oss, alla våra svagheter och misslyckanden. Jättespännande. Jag, fick en, jag fick en association till eh, man, när man pratar om så här, civil courage. Eh, alltså när, när det händer någonting. Eh, säg att en, en man eh, ramlar ner på spåret och är, är uppenbart brusad och så där och, och, och kanske ramlar ner. Att det är så otroligt många människor som står på den här perrongen men ingen gör någonting. Nej. Uh, att den enkla vägen här är att stå och titta i sin telefon liksom. mm. och scrolla lite där på smart Exakt. men det svåra här är att hjälpa den här mannen uh, och uh, ja, vi hade en spännande diskussion om det här i församlingen om civil courage, liksom. var, varför gör man ingenting? Nej. Och det där kan man ju fundera över liksom, vad är det ett, är det ett vad ska man säga, egenskapsdrag eller människodrag att vissa har lättare för den andra och så vidare, men nu, nu, men, nu menar inte jag att, att jag, jag dömer alla som, som inte hjälper den här mannen, men, men att det ändå kanske... Ja, jag vet inte. Nu, nu snor jag in mig själv här. Jag känner inte, shit, men det är vad, att vad, jobbigt, det. vad jobbigt att behöva ta den här svåra... Men alla känner sig ju prickade av det här vi pratar om. Det händer ju alla från och till att man känner att man borde ha gjort någonting, men man inte gjorde det. Mm jag kommer också tänka på ett citat från Desmond Tutu som var han var en sydafrikansk frihetskämpe och biskop och han tog även emot eh, Nobels fredspris han sa så här i eh, en liten översättning till svenska om du är neutral när människor behandlas orättvist så har du redan valt förtryckarens sida just det, att man blir lite så här passiv åskådare eh, pa, eh, att man är med, det är ju strukturer tänker jag eh, att man är alltid en del av en struktur och om man inte gör någonting åt det, så då är man... Ja. Men verkligen som den historien du berättade med mannen som ramlade ner på spåren, att ingen gjorde någonting. Mm. Jag känner det. det ringer in det väldigt väl, just det citatet. Och när jag börjar tänka vidare på den här texten, så funderar jag också, för i början så, så, så sa ju du, och jag sa väl också, att eh, den här texten, eh, på något sätt så inger den att det finns ett val. Att det finns ett val att antingen välja den smala, svåra, tuffa vägen som går till livet. Eller att välja den tjocka, breda vägen som eh, går till fördervet eller rent ut åt skogen. Liksom. Men när jag tänkte vidare på det så känns det som att om man väljer den breda vägen så väljer du egentligen inte alls. Då går du ju bara mot strömmen. Med massan och eh, väljer inte egentligen. Medan den smala vägen kräver en insats. Att du faktiskt gör ett aktivt val. Och det är det som gör den här texten eh, så spännande. Mm. Jag hade faktiskt lite samma tanke där. Att det, det är verkligen lätt och bekvämt. Snart jag din tanke? Nej, nej, nej, absolut inte. Att följa och hänga på andra, det är ju väldigt lätt. Mm. Och det svåra är att göra någonting åt, eller att förändra situationen. Mm. Du sa kanske något liknande i början också. Och att det kommer igen lite i den här andra översättningen att att vara populär, att göra så som majoriteten gör att det är det som kanske är att gå den breda vägen mm. ja, jag tänker att om man nu så här, vad, vad säger den här texten om, om Gud, eller vad säger den om Jesus eh, ja, det är ju att Gud vill att vi ska ta den ibland svåra vägen och då tänker jag att vi inte ska köra vårt liv på autopilot, utan vara närvarande och välja vägar i livet med omsorg, Mm tolkar jag det som. Och jag tänker att det är väldigt bra tips eh, att så här, sitt inte och kolla Netflix hela dagarna. Gör någonting som ger mening för dig. Eh. Och för andra. Och för andra, ja. ja. Jag, jag tänkte något liknande. Att Jesus på något sätt säger, lite som, som du nu precis sa, att gå inte den väg som alla andra gått. Välj inte den väg som är enkel och rak för att andra vill att du ska göra det. Utom. Temat som... Eh, Sandboken och aldrig kyrkogåret sett på den här är andlig klarsyn. Håller du med om det temat? Eller tycker du att texten kan säga något annat? Alltså andlig klarsyn låter ju så himla flummigt. Ja, jag håller med. Och det blir bara så här, ja ah, visst vad vackert, andlig klarsyn. Men sen så bara är det som att det tar stopp. Ja men det är som att så här, så här säger Jesus. Och då är, då är det liksom ser du så som Jesus säger nu om den svåra och, och lätta vägen så då har du klarsyn, liksom, då har du nått något medvetande tillstånd om att nu är jag andligt perfekt. <går> <låter jag> <går> När blir man det? <går> ja, exakt. Man det. Ja. Jag kände på något sätt att jag landade i att den här texten handlar om, mer om ett sökande. Ett, Spännande. Ja, <går> ett sökande efter, efter Gud. Och att sökande efter Gud är så nära förknippat med ett sökande efter andra människor och efter oss själva. Mm. Typ relationer då alltså, Vi har ja. relation med Gud men också en relation med andra ja. Och sig själv mm. För mig så tänker jag Lite kring att, att välja Väg i livet Vad mitt liv Har lett mig någonstans Och att det är svårt att gå på en väg Utan att tänka att det finns ett mål Eller en destination Och Vi kan ju alla ha olika uppfattningar Om vad ett mål eller en destination är I texten så är det ju livet skulle man kunna säga, att det är där man hamnar och för mig blir det ofrånkomligt att inte dra in kyrkan i det i mitt liv, när jag väl hittade till kyrkan, att det blev för något sätt ett mål i mitt liv och att, som att komma hem Nu vet jag väldigt mycket om, om ditt liv, men, ja. men jag vet också att det här har varit en, en, ja, men en kanske lite svår dörr för dig att, att gå in i mm. Och det är ju jättespännande. Och det, jag du kanske vill berätta min livshistoria. <laughs> <laughs> Nej, men jag känner väl lite samma sak. Det har väl alltid... alltså, det, det, ja, det har verkligen varit den svåra vägen att, att ta sig in i kyrkan. Eller liksom att... Kanske inte ta sig in i kyrkan. Nej, Eller inte ta kan... sig in, jag menar inte fysiskt så. Men, men... <laughs> <laughs> Bryta upp turen. <laughs> <laughs> ja, just det. Uh... Men du menar kanske från människor runt omkring? Ja, med mycket i sig själv. Bland i sig själv. Att här, våga, våga tro på det här våga tro på att jag vill jobba i kyrkan eller att jag ska göra det här. Liksom. Det var väldigt kul att få höra den korta biten på er förra podd när du gick in lite på din egen resa in i kyrkan. Nej, men jag tänker på det här med just att välja den här smala vägen om, om du känner att du har blivit lite klokare. Det korta svaret är ja, absolut. Jag har också tänkt på att alla människor kanske inte har det behovet heller av att så här fundera, tänka, prata kring livets stora frågor och söker djupet liksom. sådär. Men jag gör det och jag är väldigt tacksam över att jag följer den vägen i livet, absolut. Det är kanske det är rätt spännande att så här om, man, om man tar den här smala porten att det är en prövning på något sätt, det är en, en tid som är jobbig kanske ett tag men att sen när man kommer ut så, så går man väldigt lätt med väldigt lätta fötter. Men tror att folk kan göra samma resa genom den här trånga porten? Även om den inte liksom leder in i, i kyrkan eller leder in på de djupa livsfrågorna? Ja, det är väldigt spännande. För nu, för nu kanske jag hugger tag i något annat här nu. Som ja, men gör det. Det, men, det är kul. Men för jag tänkte lite på ett klassperspektiv i det här. Att man, om man läser texten med andra ögon. Liksom, visst, nu sitter jag här som väldigt privilegierad vit eh, svensk man liksom, som har gjort en inre resa i sig själv för att bli präst. Men jag tänker vad, vad händer när en väldigt eh, fattig person läser det här i ett eh, i, vad ska man säga? det finns inget bra ord för en men tredje världen, ett uland eller så. Ja, det är lite in på befrielceteologi nästan mm. som handlar om eh, i Sydamerika mm. frigörelsen där mm. för folk som var förtryckta. Vad har de för liksom svåra val och alltså, det, är en, det är en helt annan, men det inte sig säkert. Men... Nej. Men det blir som att den här texten den kan appliceras på så mycket olika saker. Och att alla på något sätt kan känna igen sig i den oavsett var man befinner sig. Och, eh, jag fick ju den här texten till mig igår. Och då såg jag också en film <laughs> som jag nu har satt upp en av fisk på väggen hemma hos mig. Mm. Eh, som heter Hidden Figures, eller dolda tillgångar på svenska. Jag kanske berättat om den för dig. Nej, nej. Nej. Eh, den handlar då om eh, afroamerikanska kvinnor som jobbade för NASA under 1960-talet. De var helt briljanta tänkare och jobbade som ingenjörer och matematiker men fick utstå massor av motstånd och förtryck eh, av den rasistiska och segregerade och ojämställda värld som de då levde i. Eh, och för mig blev det så extremt starkt när jag hade precis jobbat med den här texten och sen såg den här filmen. Att se vilket otroligt mod de här kvinnorna hade och vilken styrka och kraft att vilja gå in för någonting som egentligen alla arbetade mot. Det var som att det var bara en tjock mur framför dem. Men att de bara fortsatte att kämpa för det de trodde på. Och de visste att deras kompetens och intelligens behövdes på NASA för att de skulle klara av det här. Och idag så är de eh, ihågkomna av eftervärlden som nyckelpersoner i Nasas mest eh, viktiga och allra första rymdfärder. Wow, vad häftigt. Mm, det var jättebra. Jag rekommenderar den. Ja, den måste jag titta på. Och det blir ju som att deras kamp, alltså det är ju en kamp på riktigt. Visst att vi kan sitta och prata om vår resa in i kyrkan och att det var tufft att välja att bli präst och att vilja eh, vara en del av, av kyrkan. Men det här var ju något som verkligen var... Ja, det var ju orättvisor varje dag hela tiden på grund av vilken hudfärg man hade. Det, man blir så eh, arg och förbannad när man tänker på att det fortfarande finns kvar idag, det som fanns där och då. Och just innebörden av att välja att den smala tuffa vägen Att göra en insats och välja ett aktivt val Tror du att det var det Jesus tänkte på? Att, det liksom, att även om massan säger det här är rätt, gör det här liksom, Alla tycker det här, det är bara du som inte håller med liksom. Håll med att Jesus är den som skriker Stå på dig, liksom. välj kärlek jag vet att det här är ofta din tolkning av, av, av, det här budskap, av Jesus budskap. Att, att ta den svåra vägen och att stå upp saker och ting. Och ja, men alltså, ja, varför inte? Alltså det är jätterimligt att, ja men som Jesus då, för han var ju mycket så också. Alltså var ju mot orättvisor eller förtryck och, och jobbade mycket för det. Han var med tullendrivare och, och kvinnor som inte var så mycket värda på den här tiden tyvärr. Uh, och annat löst folk liksom. mm. men tänker du att den Jesusbilden som jag på något sätt uh, mm. har i mitt liv att den bilden inte funkar i allas liv det är spännande för att ja, precis. vad gör vi med alltså alla har ju en egen gudsbild liksom, och det kan vi inte ta människor ifrån um, sen har vi har kyrkan liksom ett förhållningssätt vad Jesus är för kyrkan liksom. ja. um, Och så finns det ju oändligt många olika kyrkor. Ja, det också. Så att det här med vad Jesus tycker och tänker. <gör> <gör> eller gjorde. Det ja. kanske det råder lite olika uppfattningar är, om. Ja, precis. Va, vad tänker du? Jag tycker du säger något väldigt klokt där. Något som jag kanske bara ser förbi lite grann. Ofta. Att jag ofta tänker. Ja, men, stå på de svaga sidan. Kämpa. Eh, krossa förtrycket liksom. Att det är kärleken som är den enda vägen. Men att jag glömmer bort liksom den här bilden av kroppen och alla olika lämmar. Att vi alla olika behövs med våra olika styrkor. Och alla kan inte stå på barrikaderna och skrika. Utan alla behövs på sitt eget sätt. Och det kanske blir lätt att man tänker att vilken roll har jag i det här om Jesus bara var typ en bråkstake och gick emot alla hela tiden. Det kanske känns svårt i sitt eget liv att, att ta den ståndpunkten. Jag tyckte det var fint att du lyfte fram det. Så då tänker jag att den ståndpunkten är den här svåra vägen på något sätt. Att... Jag tänker att den ståndpunkten, ja, att man kan tänka att det skulle vara det. Men att jag tänker att alla gånger så det finns ju en oändlig skala på hur smal en väg är. <går> om man nu ska gå in på det proportionerna. Och att vi väljer nog alltid den tjocka vägen ibland <går> om det nu är den breda vägen. Och att det inte är liksom så enkelt alla gånger. Att det bara finns en väg som är super, super tunn. Liksom. Utan det finns båda delar. Ja. Och där måste vi avsluta. Tack så mycket för att du ville vara med på det. Jättekul! Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal. Och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen.